Harri mimarria, deitzen diote hondarribian jaizkibelgo belgo kare arriri, Miarria mimatzeko edo lantzeko errasa delaako. Herriko harresia bera, arekin egina da, baina orain artean bean pasatua zen herriko historiaren pasarte bitxi bat. Harri horren arroan nuntzen. Eta errota arri edo geera harrien istorio bitxi batetik tiraka, amasei garremendeko historio ez ezagun batekin topo egin dute historialariek aobete hortz utzi bituena. Ez dakienak, ez du ikusiko, baina ondarribiko amasei garremendeko testamentuak ikertuz, Eta mendia aztertuz ez usteko hartu bute historialariek Deniz Albarez da ikerlarietako bat. Menelik hartu dira baun olebatetik kasualitateak eta besta ledi baikertzaien nahiak ez. Dokumentu batzuk topatu zituzten du urte batzuk publikatu zaliburu batetan, nona aipatzen san ondarribiko maixu argin baten testamentu, eta esaten zuen, basituela bai santengrazian hor batzegoen gara batetan e, marea errota bat eta baita egon ba, kargatzeko ba, eh, bertara niuriste zen itsasoa baitula bertan prest errotarri batzuk bain basziitula baita besteia e, berre unoten zenbat errottari jaizki belgo mendian. Eeta hurrengo pausu izan zen aipatzen baditu non egon daiteke errobi hau ez, eta joan zin babbil. Eta konto ez da arrobia aurkitu zutela baizik, eta aurkitu dituzte errotarriak jaizki belgo mendian. Eta txunditu gaituena da, berrogeita hamar aldiz pasatu garala guztiok inguru horretatik eta inoiz dugu irreparatu, Hau da, ezbazua zauri begiratzera, bilatu nahi begiekin ez fijatzen hori dagoela hori. Baina gero, behin bat ikusten duzula, dobi ikusten duzula, zato bai, dago eta emendago da bidetik amarmetrona. Egungo irumilla, laumilla euro. Kostatzen zuen egera arribakotxak eta beraz ondarribiko argin maisua eskulangile garrantzitsua zela, agerian geratu da. Ikusirik mila bosteunda laurogeiko dokumentuetan diotela Sevilla, Kadiz eta Galiziako ponte bederara saldu zituela. Ikertzeko dute, Sevilla bidez ez ziren gara jartan Ameriketalere, bidaliak. Nola nahi ere, laureun urtez mendian begibistan izanik ere oarkabean pasatu izan den historia ikertzen jarrikitzen dute. Adibidez, jaizkibel dondorretik urbil, omentzeguen Santa Barbara izeneko baselizako kokatu nahi dute, urabaitzen arginen patroi edo babesle, eta horrek ere pista eman zien. Dena bela, mendian eierarriak bilatzelako garaian bezala, horretara jarrita, arxibo historikoetan ere, haipu ezberdinak topatu bituzte. Hori topatu duguna da beste dokumentu bat, non eh, ondarri bitar bat zukeja egiten zuten, pirata edo bueno, korsario batzuek laportu zizkietelako errotarriak eta larroxelera eraman zituztelako, bueno, eskatzen dute mesedez, aber, encarga, ez edo, bueltatzea beraien karga. Habe, pentsatu ardana da, Javi Castro egindako kalkuloen arabera errotarri batek, mil, gaur egongo irumila, lau mila euro balioko luke, batek. Horne, esaten dugunean, e, argin maizu honek bazituela e, berreun errotarri jaizkibelen bukatuta, berreun bider e, lau mila, irumila egiten badugu, kalkulak ikara garriak dira. Dirua manejatzen zuten. Eh? Hori pentsatu barra dago, eta dirua egin, eta manejatu bigauza. Orain artean, oarkabean pasatu zen, herriko historiaren pasarteak txundituta utzi bitu bera, zikerlariak arrobia izanezik ezik, berrogei urte berantago, eierarri andan bat aurkitu baitituzte mendian bertan, erdi lurperaturik, baina begibistan, ikerketa abiatu baizik ez dute egin, jakinik, erran bezala argiak amazei garre mendean urrutira esportatzen zituela. Testamentuan bertan esaten du ez, bilalita daudela errotarriak Ponteberrara, Portugalera eta baita Cádiz eta Sevillara, ez? Eta bihurtzen dire itsasoz. hemendik no, pues, eramaten bazuten izango da honatzalako edo hemengo arginako nazirelako, eta gero noski Portugalera eta batez ere Sevilla ta Cádizera harriak eramaten bazian bertarako zidan ala aukera hongo litzateke gero Sevilla ta Cádizetik nola ez, eh, mundu berrira edo Amerika aldera bialtzeko. Hombre, haber, ikurkuntzan dago, ez tapen batetan, ez, izango litzateke urrengo pausu ikaregarri bat, baina bat oso zaila, bigarren ikertu borko litzateke bat ez ezebilako arxibo general nindia zen, eta horretarako dirua behar da, jendea jun da bertan horretara espreski lan egitera, eta gari igual ez da zera gertzen. Hipotesia, hipotesia oso politia da. Mementuko zagerian dena da, ondarri bitarren begietara, mendiko arkaitzak zirenetako asko, erdi lurpera butako eierarriak zirela. Laun mende izan diran, antziak orain azalerazi zibuten haien historia bezala.